Gajbu hureria radi Allahu anhu, për cilët se i dërguar i Allahu të alehi selam ka thënë. Vërtet Allahu thotë, do t'i shpal luft ati që të regon në armisin dhe i robit tim. Robim nuk ma afrohet në mënyrë tjetër në të mirë, përveç se duke i kryer farzit. A i vazhdon të ma afrohet edhe më te e përman të veprave vullnetare, deris atë a duatë, e kure duatë, atëherë, bëhen veshim me të cilin dhe gjonë, syrim me të cilin shehë. Dora me të cilën bie dhe këmba e tij me të cilën ecën. Nëse ky rob kërkon diçka premjeje, unë me siguri do t'i ja jap. Nëse kërkon strehimin tim, vërtet unë do ta strehoj atë. Unë nuk ngurroj për asgjë më tepër se në marrjen e shpirtit të robit tim besimtar. Ai e urren vdekjen e unë e urrej lëndimin e tij. Transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com.